В гімназії був гарнішим, а все ж таки сталося щось за той час, поки я спав. В академічному домі мало відбутись антирадянське віче. Вони прийшли з палицями і залізними перстанями. а я думав, що буде дискусія. Взяв деяку літературу з собою для цитат. У брамі показав мені якийсь багато ілюстрований журнал. «Здорові молоді зуби», «Скалети нових рештувань», Дівчина у шапці пілота. Харків. Ти хотів цим переконати їх? Почулися чиїсь кроки в сходовій клітці, і він сховав журнал. Ми вийшли на вулицю і зараз же подались у протилежні сторони. Його голос здігнав мене. Я хотів тобі нагадати, що за поширення комуністичного друку чекає 102-й параграф. Дуже образливо. Невже ж він справді вважає, що я був би здатний зрадити? Правдоподібно, тут було звичайне нагадування про обережність. Стефанів смикнув мене за лацкан піджака. Вірю, аби мене ясний шлях трафив, що вірю. В академічнім домі застав Романа. Хлопці сиділи у їдальні і коментували виступ Стефанова. У мене вирвалася фраза на адресу Стефанова як порядного хлопа. Залягла незручна мовчанка. Потім хтось порадив мені підставити голову під холодну воду. Роман на вулиці сказав мені, «Пам'ятай, що в нашій родині скорше приймуть злодія, ніж комуніста». Помітив, що Роман зиркає з-під краю чекавій, як Орися. 3 квітня. Орися торкнулась пальчиком моєї гулі на лобі. Біль, як від уколу електричних дротиків. Вона не хоче бачити мені Принципіальної людини, а тільки жертву. Це болючіше, ніж уколи електричних дротиків. Сьогодні, закопавши губки, питала мене. Ти не любиш музики? Я гаряче заперечив. Тоді вона поставила друге запитання, що логічно випливало з першого. А чому ми з тобою ніколи в опері не буваємо? Тобі це потрібно? – спитав я, ледь переводячи віддих. Моє убрання саме для опери. Так, була самовпевнена, деспотична відповідь. Всі мої товаришки бувають знареченими в опері. Я спітнів. Потім, прийшовши до себе, почав кричати. Кричати, як поганий актор на аматорській сцені. Голосно, але нітрохи трохи непереконливо. Я ненавиджу опери, ненавиджу отой перегляд мод. І тобі забороняю ходити туди і виставляти себе на показ забороняю. Моє дівчатко, замість збунтуватись проти моєї тиранії, заясніло як феєрверк на ялинці. Воно було щасливе тим, що я, як інші наречені, влаштував їй, нарешті, правда, не зовсім добре виконану, але все ж таки бодай якусь сцену ревностів з-під землі а мушу роздобути пару злотяжків, бо щастя моє, як бачу, баламкає на дуже тоненькій ниточці. Дата не чітка. Мало не задушив Ксьонзе. Про самоподію згодом. Без дати. Було воно так. Лисий приніс звістку, що в юридичному деканаті дають допомогу у вигляді безтермінових позичок. Звістка ця дісталась до нас на Камчатку під словом «честі» абсолютно конспіративно. З Камчатки делегували мене. Лисий знайшов собі легку, але не зовсім рентабельну, побічну професію. Підробляє тим, що пише іноді на дробні вірші. Зредагував мені сльозну заяву, з якої виходило, що я сирота по розумово хворім учителі музики – а моя бідна мати, крім мене, має ще 9 обідранців на утриманні. Справа в тому, що декан юридичного факультету, все чесніший отець Цехонь, попри все інше, віртуозно грає на органі. Отже, така деталь з моєї біографії, що я сирота по збожеволюлім учителі-музиканті, треба здогадуватися, що з пристрасті до музики – повинна була провести до його серця. Черга була невелика. Так що я через дві з чимось години став перед обличчя всечеснішого. Я подав йому своє прохання. «Пан, що русин?» Мій хлопський акцент відразу зрадив мене. «Так, але бабка моя...» Всечесніший опустив побожно очі. «Хай з Богом спочиває!» «Дуже мені прикро, але я не можу дати вам допомогу». «Але ж, отче декане, я вважаю, що я маю таке саме право». «Ви помиляєтесь, молодше. «Христос навчав, що не годиться брати хліб від дітей і кидати його між свині». «Це алегорія, звичайно». «Пан має на розумі?» «Цієї хвилини я нічого не розумів, шуміло в ухах» і я, якийсь нервовий шок, на мить перестав бачити. Я осліп, сліпий, кинувся вперед і навпомаць допався до грудей всечеснішого. Потім раптом, якби мене освітило. Та чи ти, хлопче, здорів, через таку гниду до криміналу надовічно впакуватись? Я відскочив, кинувся у двері і зробив найбільшу дирницю, яку міг тільки встругнути. Залишив своє прохання на столі в деканаті. Квітень. Дата без значення. Виключили з університету. Врятували мене від тюрми чи пак від судової відповідальності тільки та обставина, що батько у мене був теж божевільним. Кур'єр Вечорний широко описав напад озброєного у віста на відомого покровителя молоді – Багато заслуженого і так далі, це хуня На моє щастя, зовсім перекручено моє прізвище. Між братвою деяка дезорієнтація. Орися ні про що не здогадується. Це навіть дуже добре. Неприємне. Побачив. Орися входила в модну крамницю, здору вскочив за нею. Забув хлоп про полинялі обтріпані штани і нечисту сорочку. Я підійшов до неї. Вона почервоніла. Було це не з надміру радості. Я вклонився по-версальськи і вийшов під здивований погляд крамаря. Без дати, поза часом і простором. Мені сказали, той в реверенді плюнув тобі в обличчя. Сотням. Тисячам твоїх братів щодня бризкають харкотинням в обличчя. Чого ще чекати? На що надіятись? Мене притиснули до стінки і спитали, чи ти боягуз, чи негідник, чи людина честі? Чи ти знаєш, що найбільша чеснот мужчини це відвага? Кінець квітня Вчора була у мене Орися. Колись я просто здурів на точці її відвідин у моїй цимбрі. Був таким ідіотом, що насмілився погрожувати їй, але вона, розумніша за мене, не прийняла моїх погроз надто близько до серця і не приходила. Перед вчора сама запрошувала відвідати мене, може тому, що знає, що я вже не студент, тобто не матиму ніколи диплома, і за рецептом мамці їй не загрожує жодна небезпека. Соромно признатись. Але цей візит справив на мене слабке враження. Моє колись шалене бажання бачити її у своїй квартирі перегоріло само в собі. І тепер уже навіть її поява не може відживити його. Вона сама прийшла до мене. Чи на героїзм з її боку? Чи співчуття до мене? За її словами, нам треба остаточно поговорити між собою. Навіщо говорити – коли результат розмови заздалегідь відомий. Все ж таки я нагнав з кімнати камратів, навів навіть трохи порядок по кутках, купив вафель, але не стало відваги почастувати її ними. Сім на п'яту прийшла Орися. Принесла якісь бліді квіти, але не подумала про те, що в мене не що поставити їх. Видалась мені, не знаю чому, Якоюсь дуже великою. Молочно-біла, апетитна, зрушена делікатним запаху потом. В одну хвилину вона стала мені дико чужою. Укладені над чолом коси Відслонували золотисті кучерики на потилиці. Колись з ума зводили мене ці рафаелівські кучерики, А тепер дивись на них, як на мистецький твір перукаря. Я думав собі... Ось перед тобою дівчина, яку ти колись любив і яка тебе любила. Може, навіть і сьогодні любить. І могла б любити на майбутнє, якби ти міг бути не тим, ким ти є. Але у твоїй ситуації, згадай, Шевченка, тяжко впасти у кайдани, умирати в неволі. Не маєш права сягати на неї. Ти повинен тепер чесно уникати її, як прокажений, якщо ти Людина, хоч трохи чесна, то ти повинен наговорити їй купу дурниць на себе і вбити тим усяку іскорку почуття, що ще тліє в серці цієї дівчини до тебе. Дививсь на це пишне, незграбне від своєї пишноти тіло. Воно звикло до щоденної купелі, до чистої м'якої постелі, дививсь на ці губи, з яких життям пульсують червоні тільця крові в них. Їх від дитинства відживлювано соком помарамтів і риб'ячим жиром для того, щоб забезпечити їм довгу молодість. І ти простяг свої брудні руки по цей скарб? І куди б ти його заніс? І що дав би ти цій дівчині? Ні хати, ні дитини, ні забезпеченого завтра, ні чистого серця ти їй дати не можеш. Навіть твоє життя перестало належати тобі. На нього простягає руки поліція. «Жени її з своєї брудної печери, хай око твоє не плямить її! Ти морі трус!» Орися намагалась примостити у склянці принесені квіти. Букетик раз у раз втрачав рівновагу. На шиї в неї виступила червона пляма у формі кленового листка. Я вів себе як дурень. Ми сиділи одне проти одного і важко мовчали. «Як ти змінився?» Нарешті промовила вона. «Так», – відповів я. Набрав більше розуму і, не чекаючи слова від неї, спитав. «Може, провести тебе додому?» Розплакалась, як дитина. Всі вони плачуть. Потім я попрохав у неї пробачення, і ми поцілувались. Але поцілунок наш мав солоний посмак, як і її сльози. Друге травня. Був мимовільним свідком робітничої демонстрації. Бачив жінку, наче живцем взято з ілюстрації до жерміналя. Широко відкриті, палаючі очі і визивно пнуті наперед худі чоловічі груди. Суворе чорне волосся було недбало закручене на потилиці. Коли співала, губи зникали, у повітрі кричала тільки чорна яма. Страшне, але міцне враження На червоних полотнищах були написи польською і українською мовами «Ксензе Цехонь, ви вчинили те, що я не вірю, щоб ваші земляки були спроможні щиро сприйняти ідеї інтернаціоналізму Братерство між поляками і нашими вважатиму за найбільше чудо в історії народів Не вірю в чудо Кілька днів пізніше Питання. Чи безвихідь, включно до втрати коханої, і розпач, можуть породити елементи героїзму? Чи може це тільки отчайдушність? Жереб кинутий. Юлій Цезар. Гарячий день. Орися поїхала додому. Здається, таки не зловила жениха. Виходить, втрачено рік музичного навчання. Чи не цинізм? Чи розпач безнадійного закоханого? Замітка. В мірі того, як Орися віддаляється від мене в житті, стає мені ріднішою в мріях. Увага! Приречені не повинні мати мрій. Початок серпня. Доля починає кокетувати зі мною. Маю виїхати до... Чи о матиме відвагу признатись до мене під боком мамці добродійки. На цій нотатці кінчився щоденник Маркіяна. Кінцеві сторінки, які слід було припускати, були вистрижені. Неля по кільканадцять разів перечитувала любовні слова у щоденнику Маркіяна і вчувала їх мелодію, як того власного праглого кохання серця. Тепер уже знала, чого жадала, якби мала бодай ілюзію, що її мрії можуть коли-небудь здійснитись. Жадала, щоб усі ті нестерпні, неспокійні палки слова, що писались на адресу Славкової жінки, відносились до неї Нелі. Не кохала ще досі, але хіба оце ненормальне по своїй силі, розбуджене під впливом чужого кохання, бажання, не було вже самим коханням? До того ж, сама перспектива наблизитись до Маркіяна – давала Нелі можливість наблизитись до світу, який був яскравим контрастом до того, в якому досі протікало її життя. І тоді, як протест, виринала з мряковин спогадів невиразна Маркіянова постать, і Неля тягнулась до неї всією душею. Зустріч свою з Маркіяном в тюрмі поділяла Неля на дві частини – привітання і прощання. Тоді, коли привітання були, перш за все незграбно замаскованим здивуванням з боку Маркіяна, то прощання було саме прохання, сама мольба про дівочу ласку. Вважали, що вони обоє однаково голодні, однаково самітні з тією різницею, що не, ли не минуле було чиста, незаписана сторінка, а на маркіянові тяжів як обвинувачення його щоденник. І так воно сталося, що Неля відчула в собі народження пекучих ревнощів до минулого людини, яка хоч ще жила, проте не належала вже до майбутнього. Справа ця примістилася в неленім серці по той бік логіки так, що не доходив до неї ніякий голос здорового розсуду. Бо інакше могла б себе якось вигородити, якось вибити з думки ті нездорові ревнощі, що з ними Нере не могла ніяк впоратись. Були це ревнощі до часів, коли Маркіян ходив по волі, заздрість до його слів, на які, судячи з теперішнього його щоденника, мусив не скупитись для тих, кому симпатизував. Заздрість за його ходу, за його усміх, за жест, яким вітався з людьми за хвилини, в яких бував зорисею або хотів, щоб вона була біля нього, за невідіслані листи до неї. Все разом складали речі, яких не можна було завернути або їх ще раз повторити. Навіть, що смутніше, Маркіян був відтятий від світу, і тут кінчалася границя. І хоч би він хотів тепер бути стократ щедрішим для Нелі, Хоч би хотів беззастережно віддати себе цілого їй так, як ніякій жінці досі, навіть ідеї Неля не могла б скористатися з його дару, бо для неї не вистачило б часу в його житті. І ця можливість повторення, ця смертна границя часу, якої ніщо вже не зможе пересунути, було безумством, від якого потьмарювала свідомість. Це була нелогічна розмова, як можна було сподіватись. Навпаки, претензії, самі претензії, так, що аж дивно було, що він хотів ще вислуховувати. Чому не зголосився до неї, коли була самітна і нерішена? Чому не дав їй якогось знаку, щоб знала і чекала на нього? Як же міг, о, як же міг шукати вражень з іншими дівчатами тоді, коли вона згоряла стоги за ним, невідомим. А тепер? Як винагородить він її тепер за всі оті втрати? Вона хоче знати. Має право таке хотіти, як він полагодить цю справу. Так воно було, коли нова думка занепокоїла Нелю. Мусила побачитись з Орисою. Був це тепер хтось зовсім інший, від Орисі Ілаковичевої, жінки Славка, з якою, власне, нічого не в'язала Нелю. От одна з цілої череди кузин, ні надто симпатична, ні надміру байдужа. В родині говорилось, що Славко, якого всі без винятку вважали за невдаху, взяв собі жінку нічого собі, або, як Нестор казав, «жінку, що називається». Але ніхто не вказував на Орисю, як на красу. Падало іноді словечко «гарненька» чи «симпатична», що, однак, не могло бути рівнозначним з краса. Ні, ніхто, за винятком хіба Маркіяна, не вважав Орисю завродливу жінку. А стара діва, тітка Клавда, яка сама до того часу за ревматизм здеформував її члени, мала зграбну міжку – в родині розказували, що на одному полюванні панове навіть винопили з її пантофельки. Найбільше обурювались тим, що Славкова носить сороковий номер черевиків. Орися була висока, гладка, широка у стегнах, з масивними грудьми, і великі ноги, як п'єдестал такої фігури, власне не вражали. Була абсолютно пропорційна. Декому з родини не сподобалась в Орисі лінія підборіддя. Вона не заломлювалася під простим кутом, а посувалася з кисним лагідним спадом, і наче заздалегідь вже страшила старечим обвислим волом. Один лише Стрийко Нестор брав під оборону орисине підборіддя. Ви ні на чому не розумієте, пане Добродію. Ви подивіться на портрети старих італійських майстрів. Всі жінки мають, власне, таке підборіддя. То тільки сучасні відьми, пане Добродію, таки в угласті тому, що втратили свою жіночність. Тітка Ілаковичка нарікала, хоч правда дуже стримано, дуже тактовно, завжди намагаючись надати своїм словам форму жарту, що Орися своєю велетенською поставою заслонює Славка». Сюди висувається на перше місце перед ним завжди хоче перша знати, перша бачити, перша подає голос у всьому. Іноді слово честі аж неприємно. Поз'їжджаються гості. Славко стоїть у кутку, як дурень, а вона політикує з чоловіками. Крім цих непохвальних рис орисеного характеру, були у невістки і позитивні прикмети що їх теж не замовчувала тітка Наталя. Овшім, овсім з Орисії першокласна господиня. Войко Ілакович і не називає інакше невістки, як економ, бо Орися, щоправда, більше проявляє себе в надвірному господарстві, ніж у хатньому. Кухня не надто займає її. Перейде довгим кроком через кухню, і тільки втягне ніздрями запах з-під покришок, ніби чоловік, не спитавши, не поцікавившись, що буде на обід. Зате на подвір'ї, в полі, в стайнях, у саду, о, там Орися у своїй формі. Просто дивно, звідки вона, вихована у місті, має стільки уміння в цих справах. Правда, Орися дуже цікавилась літературою з цього питання. Перші замовлення у видавництві «Сільський господар» викликали в родині Ілаковичів глум і відвертий протест. Тітка Наталя зауважила навіть, що там, де починаються підручники, там кінчається глузд роботі. Для кращої ілюстрації своїх слів розказала анекдот про молоду господиню, яка зварила своєму чоловікові обід на підставі куховарської книжки. Орися посміялася з анекдота, але при нагоді пішла на пошту і замовила чергову серію книжок. Перевага її в родині в тому, що вона мала власні гроші, якими могла розпоряджатися за своїм бажанням. І тільки вдала спроба посіву буряків в суміш з маком змусила Вуйка Ілаковича серйозно поставитись до вибриків, як він називав усякі Орисені реформи. Завжди говорилося в Ілаковичів про те, що сад з року в рік то гірше родить. Орисені бджоли підвищили його урожай. Або ось такий приклад. Роками цвіла на приходстві за стайнею бузина, і ніхто не звертав на неї уваги. А цієї весни Орися наказала обірвати з неї цвіт, просушити в холодку, і теж отримала в аптечному складі кілька сотиків за цей непотріб. Навесні, вперше в історії господарювання Ілаковичів, Орися посіяла цикорій для власного вжитку. І що ви скажете? Орися вміла так приготувати його, що цикорій нічим не уступає фабричному. Відколи Орися в родині, то навіть шипшина на межах не пропадає. Орися робить з неї не тільки вино, але й повидло таке, що пальці оближиш. З господарського боку гріх би мав той, хто хотів би щонебудь закинути Орисі. Все було б гаразд. Тітка Наталя пробачала б невістці навіть те, що поводиться по-чоловічому нескромно, якби у Славків була дитина. Недаром кажуть у народі – що який початок, такий і кінець, а початок був щонайменше не такий, як у людей Вже згодом по шлюбі, як Славко з Орисею складали візити родичам Завжди хтось поза їх спинами настирливо допитував Як це, власне, між цими двома дійшло до одруження Ні, справді, з чого це, власне, почалось, ніхто не скаже Ніхто не міг сказати, що не будь певне. Нестор сміявся. Мовляв, історія почалася з того, що Орися жіночого, а Славко чоловічого роду. Ну так, але справа в тому, що він був ксьондзів панич з незакінченою юридичною освітою. Зможичений інтелігент, з манерами економа, якому батько купив на селі 15 гектарів землі з тих міркувань, що земля ніколи не зрадить. Вона ж – панна, яка, не без задніх думок, річ ясна, вчилася музики у Львові, і всім тутешнім кавалерам, як то кажуть, ледве ноги добачала, так гордовито поводилась. Вінчалися вони перед Різдвом, а на початку літа приїхала Орися зі Львова така переіначена, така перефасонена – що спочатку навіть добре знайомі не впізнавали її. Що її дуже відмінювало – це зачіска. Її товсті коси не теліпалися більше на плечах. Вона закручувала їх тепер у грецький кок на потилиці, по модному закладаючи по одному овальному локончику на скронях. І чи не одна з перших у містечку – Наважилась прийти навіть у церкву В сукенці без рукавів Отець Парох Вважаючи за неслушне Безпосередньо зауважити родині Всіма шанованого пана Лісного Розвів котроїсь неділі Довгу переконливу проповідь Про масонів і бісівську моду Ні, це просто не вкладалося в голові Орися Лісна – і Славко, і Лакович Кум і короваль, що? Тут було так, що не тільки він був їй не до пари Але й вона, львів'янка, з голими литками і руками Не підходила йому, хліборобові Вони, здається, до свого одруження не зустрічались навіть Як то між молодими людьми буває І теж, очевидно, з таких же міркувань вона нехтувала такими, як він, а він невисоко цінив таких, як вона. І раптом, як стеля на голову, Славко жениться на дочці лісних. Як? Коли? Чому? Оце були питання, які занепокоїли родину і друзів, і на які ніхто не міг дати вичерпної відповіді. Від самого Славка мати видушила, буквально видушила, як витискається сік з цитрини? Тільки те, що він відвів Орисю додому після вечірки в бесіді, і що того самого вечора вони між собою вже заручились. Згодом виявилось, що він навіть і не збирався з цієї вечірки проводити її. Біля Орисі в той вечір крутився хтось зовсім інший, і Орися сама скерувала справу «Еге ж, це теж в її стилі» що відвів її Славко. «Значить, сама нав'язалася тобі?» – зробила висновок тітка Наталя і таки добре засмутилася. «Овшім, овшім, вона далека від того, аби кидати підозри на панночку з такого дому, як панства лісних. Але така нетерпеливість, такий поспіх з боку панночки викликає чимало думок». Тітка Наталя має підстави говорити в цьому випадку про пірвання хлопця. А куди ж це годиться? Коли стояли в церкві перед престолом, вона така висока, велика, пишна, вся у білому добротному шовку, спокійним, задумливим поглядом, а він біля неї ніякий, наче позичений, блідий, з червоними, виразно переляканими очима. То кожному, хто тільки бачив цю пару, насувалась думка, що славкова маршава постать завжди служитиме тільки тлом для того, щоб ще показнішою, ще розкішнішою могла здаватися ця жінка поруч нього. Добре, міркує Неля.